Basi karibu katika maubiri ya ibada ya leo. Leo Jumapili eh, Februari 7 mwaka 2021. Eh, tunajifunza somo lenye kichwa cha habari tunachosema kuyatambua majira na nyakati kuyatambua majira na nyakati hizi. Kuyatambua majira na nyakati hizi. Hii ni sehemu ya tatu. Eh wiki mbili zilizopita tulijifunza somo kama hilo. Na tukaona kuna kwanza tunaanza na mkuta za wa somo na tutarudia kidogo kuona ule mkuta za somo hasa kwa wale ambao hawakuepo au kwa wale wa walio wa tufuatilia kukutana na hii somo kwa mara kwanza. Masomo yote yaliyotangulia yote yanakuwa kwenye mtandao, kwenye Facebook kwenye YouTube na kwenye website ya kanisa yanapatikana. Lakini wakati mwingine hatupati muda wa kurudi nyuma na kufanya rejea kubwa kama hizo. Kwa hiyo tunafanya rejea kidogo hapa katikati. Tuliona kwamba na tutaendea kwenye mstari baadaye. Tunaona mambo matano ambayo na Biblia inayasema tu, ambayo yata yatakuwa ni kama ishara za kutumia kuweza kutambua majira tunayoishi na ikiwa na maana ya kiroho eh, eh na ina na habari za siku za mwisho eh watu wote tunajua kwamba dunia hii kuwepo milele eh hata ukimuuliza yule mtaalamu wa anga ba astronomer wanakuambia kwamba dunia iko kwenye hatari Saa yote wao wanachukulia kama ni sababu za kisayansi kwamba itagongwa na vitu vinaitwa asteroide vina haina vipande ifutike Hivyo vitu vinatajwa sana ukisoma kwa majarida makubwa ya necha na nini yapo lakini kwenye biblia ambapo ndo penye kweli eh anasema kwa kweli na neno lako ndio kweli kristo anasema hii dunia itafikia mwisho sasa kabla ya mwisho kuna hatua zitapitia eh, ndio yuko Chomo frani huko nyuma na tutairudia masongo kwa soto na rudia humo humo. Na tunyesha, e, mambo ya takayo kuja hatua za mwisho wakati dunia inafikia katika hakati, wakati hukumu ya muisho. E, na kutokuwa na kipindi cha miaka saba ya mpinga kristo. Miaka mitatu na nusu mpinga kristo atokuwa na dunia katika urafiki. Miaka mitatu ya nusu ya mwisho ambaye anasema ni nyakati mbiri wakati moja na nusu wakati majuma na mawiri. nasoma kitabu cha, cha cha ufunuo karibu sehemu zote lakini ufunuo mwanangu wa na, 13 unasema e, sehemu nyingi nyingine na kwenye injili eh kipindi sasa kitakuwa ni kipindi cha mateso yenye vita na njaa na magonjwa na matatizo makubwa na mateso makubwa sana na mtu atakuwa hana uwezo kuuza na kununua na kufa kwa njaa sasa hizo vitu haviji hivi vinakuja tu pole pole moyo unaanza tu naona liugonjo linaanza kimzaha mzaha badeli na ya dunia watu watoki nchi eh kwa, kwa dunia ya leo mta naona ni vitu ya kawaida ah, ni maneno maneno, maneno hakuna ugojo katika historia wa dunia uliowahi kuenea dunia ukabusa mataifa yote ya dunia kwa wafano miaka ya karine kama ya kumi na tatu mpaka ya kumi na na nane na tano hapo katika chini seumu ya ulaya eh ili pata magonjo kwa kuna kitu kinaitwa black disease eh, black death factor eh. aina fulani ya tauni Biblia inasema tauni eh, ni vijidudu vya bacteria ilikula moja ya tatu ya bara la Ulaya na maeneo ya Asia lakini haikuja mpaka Afrika hayakwenda mataifa maeneo mengine hayakwenda China hayakwenda Japan eh ilikuwa eh. tu ni eneo fulani sio ma hivi ukimi umekula bara la Afrika sehemu kubwa lakini Semu nyingine hawa utambui eh? Lakini huu gonjo umeenda ndani ya miezi Kumi, miezi mitatu Tu umesambadu miani na utazikiru Umetunwa huu Kristo haweza kasema kwamba kutakuja magonjwa Haafu tukaona tasura magonjwa kama haya Tuka ni kawaida Atakai sema ni kawaida kipofu Amina? Yes, mso Biblia inasema Na macho yanaona naona, sasa tunasubiri kitu gani eh? Kwa hiyo Kristo inasema mtakapoona hizi dariri maana kizo, anasema, chagunushe ni kuchofio, mtaka poonezo daliri, maana yake, ni, anasema, ni, ni, majira na nyakati, e, mtuende, kwenye misali, tulio wae kuisoma, kabla, tulisoma wiki, mbili zo pita, kinu, tena, na, wayo kabla, kwenye misali, tuliona mambo matano, moja la kwanza, tulio risoma kwenye wiki ya kwanza, lilisha kwenye wiki ya kwanza, tuliona, kuongezeka kwa maasi duniani na zambi, eh zambi ku, mtenda zambi, Kwa mfano leo hii mlevi anaonekana ni, ni ni mtu mwema kuliko mtu ambaye anajitunza ambaye haje. Mtu mlevi ana marafiki anapendwa na watu kuliko nani? Kuliko mtu ambaye sio mlevi. Eh? Na sasa hivi imefika hata sehemu ninakuhakishia hata ndani ya familia baadhi ya wanaume walevi wakaonekana ni wanaume bora kuliko wale wanaojishika. Wale wafuata utaratibu. Eh? kwa sababu akilewa ataruhusu ujinga mwingi sasa so, huyu ambaye anafuata utaratibu ataonekana mbaya kuongezeka kama azzi sasa hivi kula mataifa kwa kama Ulaya watu kuna siku kuu kabisa na, na, na, na mamlaka zinasimamia za mashoga wanaenda wanafanya kila kitu barabarani mitaani na watu wote wanaenda naoungana nao. Eh? Kitu ambacho zamani miaka 20 iliyopita ikiona kitu cha kufanyika kwenye siri kwa sababu muda wote. Lakini sasa hivi ni kitu kiko wazi, kuongezeka kwa maasi. Biblia nasema, kwa sababu ya kuongezeka kwa adhamu na maasi, upendo wa wengi utapoa nyakati hizo. Kwa hiyo hiyo vitu vinapoongezeka, maana yake Kristo simu mtakapona hizo dalili mjue kwamba majira na nyakati zimekaribia. Eh? Sasa wakati mingine ilabla siu majira kumpokea Kristo. Kwa so, kisha mwamini Yesu Kristo. Kimsingi hukotari kumpokea. Huitaji kulala macho. Maka nisa nasuma so, so, na wakati. Mina kwa shia Kristo hata kija kesho. Kwa mtua liye hana hofu yoyote. Ila. Macho tunatakiwa kuwa macho. Ni hawa watu wano dunia kwa maguja. Kwa soo mtua wano dunia kwa maguja wana umia. dunia kwa vita. Kuna mataifa yana silaha za kutisha dunia. Na zote zitaachiriwa sio muda kadhaa sio muda mrefu sana. Sasa hilo hilo leo la kuwa makini naro kwa mtu ambaye amemwamini Yesu Kristo akalikiri jina lake. Eh? Hayo yakosema kwamba Yesu anaweza kaja sawa yote. Yesu akija ndio kuja kutuchukua ndio furaha. Na haji hivi mpaka hizo watu kwanza zikamilike. Eh? Kwa hiyo Yesu alisema muwe macho. Eh Mto Mto chomae wakati tukaona kitu cha kwanza tuliona kongezeka kwa maashi tulijifunza mambo mengi sana wiki ya kwanza ile na tena tuli kama tuliona na samee B mafundisho ya maishaitani mafundisho ya uongo leo hii injili zi, zi, zi, zi, zile injili kwamba mtu akikupiga upande e, shavula kulia mngeuzia kushoto hazipo tena zile injili zinazosema heri maskini wa roho sio ma heri maskini hazipo sikuizi hizi ni ingiza pesa Anasema hizo ndizo dalili eh asema katika siku za mwisho kutakuwa ni siku za hatari na wata, watakuwa wanapenda fedha watakuwa na fundisho na mafundisho ya maishaitani mwa usoma katika kitabu katika wa, wa, wa, waraka wa kwanza sehemu kubwa ilikuwa ni wa kwanza wa Timotheo mlango wa na mlango wa 3 eh tujifunza mama na maana na Timotheo mlango wa 2 et eh, Timotheo wa pili mlango na Timotheo wa kwanza mlango wa 4 eh kujifunza hivyo vitu zingi sana wiki ya kwanza wiki iliyofuata ningafikiri ningemaliza lakini kumaliza tulishia katika hoja ya oya hoja mbili tulifunza wiki ya kwanza wiki ya pili kiliopita tukajifunza hoja inayohusu taswira ya hiki inaitwa muungano wa dunia eh eh kitu kinaitwa serikali moja ya dunia inayoandaliwa eh tukoe na kwanza leo imeanza nyuma lakini Kitu kile nje moja wa mataifa na muunganiko sio moja wa Ulaya na nini na ambavyo sasa nakuja sio wa Afrika mashariki wa dunia na nini lengo ni kupata serikali moja barani na kuja kuzaa dini moja inakuja kuzaa sarafu moja na kuja hizo zote Biblia tukavisitika kwa maandiko. Kile nasema lazima muangalie majina ya nyakati yatakapokuwa yanatimia. Tuliishia hapo wiki iliyopita. Leo utajifunza vitu vitatu, viwili. Yeah. Kwa hiyo hizo ni dalili tatu tulizozoana kwenye wiki bizopita. Dalili Mbili tuzimaliza leo na hili somo tuzimaliza na naro kwa, kwa leo eh. Tutaona magonjwa vita na njaa Na badae tutasoma kuongezeka kwa, kwa marifa ya sio ya kawaida Yani manadama nafanya kitu ambavu usinge tegemea kwa mba, ni vya binadama Ni vitu kama vya ndoto vifikirika Lakini manadama na vifali kwa ungezeka kwa marifa. Vyote ni daliri, krista wizo sema e sasa katika... Katika utangulizi wa malipo, makukwana utangulizi wa maneno yangu. Hamsoma matayo mlango ule wakumi na, somo matayo kumi na sita, ndotoi kupasoma kabla lakini tupasome tena. Takuu na sita, anasema Mr ule uli wa wapiri na watatu anasema iwe. Matayo mlango ule wakumi na sita, e, <coughs> Mr Stanley watatu anasema, toa ziri wapi anasema, akadi ba Ukiwa jioni mwasema kutakuwa na kianga kwa maana mbingu ni nyekundu na asubuhi mwasema leo kutakuwa na zoruba kwa maana mbingu ni tena kumetanda enyi wanafiki mwajua kutambua uso wa mbingu lakini je ishara za zamani hizi hamwezi kuzitambua kulingana na Kristo Wanadamu wanatabia tabia ya kutambua majira ya anga mvua zinaenda kuonyesha nini anasema hiyo kitu mnafanya vizuri Katizo munalokosea wanadamu, hamuna uwezo wakutambua ishara za zamani hizi kwa jinsi ya maisha inu ya rohoni yomanaka. Sasa, e. hatuwezi tukaendelea kukaa kama hao Kwa soo Kristo hawa hata na wasifia hawa watu. Anawete na wanafiki. Sasa, tusika hivyo. E. Na emi tusome mlango wa kuminatisa wa kitabu charuka, mstari ule wa robaini na mbili. Ruka kumina tisa, rubaina mbili. Kuna nasema, rubaina mbili, ruka nasema, rubaina mmoja tume, rubaina mmoja na amba. Halipo fika karibu, haliona mji, haka ulilia, nasema ruka rubaina tisa, uh, kumina tisa, seru rubaina moja, karibu, haliona mji, haka ulilia, haki sema, laiti, ungalijua hata wewe, katika siku hii, ya pasayo amani, Lakini sasa yamefitwa machoni pako kwa kuwa siku zinakuja msada waada tatu Aduizako zako watakapo kujenngea boma likuzunguke wata na kuhuuru pande zote Watakuangusha chini wewe na watoto wako ndani yako wasichukua jiwe wasikuachie jiwe juu ya jiwe kwa sababu kukutambua majira ya kujiliwa kwao kosa la hawa watu alikuwa naonnge mji wa Yerusalemu na mji wa Dar Sal ya itasura... ya watu wa mungu kwa ujumla wake ni kutokutambua majira na nyakati unadhali watu wasio tambua majira na nyakati wanukwana kaya peke pekeake dunia iliko sawa bara asema ni wambia uru na yambia na dunia asema niyo mana ya injili ya kristo eh. Akiambia wa Korintu, ame na wa mewambia na watanzania hakiwambia warumi ameambia na waganda hakiwambia wote ura mewambia na wewe na mimi sasa kristo anaafika sehemu ananazimika kulia kwa machozi wanaume <laughs> anauriria mji anasema light kama Eh huko nyowe mtoka sema mna tabia ya kutafu mko busy. Mimi na kuambia mwaka huu Manchester United ndio inaenda Eh huu Simba uh, wana wan, hatari. Kristo na zima niemuna wajumka tabiri na na tachu kwa kome, ma tabiri si jinini na na kutambua majira ya nyakati zenu katika masenyo aruhoni na katika sekunde amesho. Amina, kwenye Amina, amina, watu wanao wanao. Tambua majira na jakati ya vitu vitu na maana katika mashawa wa kiroo, anawasifia. Hawashifi hata kidogo. Wiyo, eh. na wiki ya nyuma, tuliona tatizo halia kwa watu kuto kutambua majira na jakati. Tatizo, unajua kiona tatizo hili, ujue kuna chanzo chake same frani. Walazema kuna msema huko mjini, unazema ukimwona simba mjini ujua mereto, hajafika mwenyewe. Hafiki mjini hivi msimba, sinio. Ukiona wa kristo waleo sinzia kilohu Usifikiri wamba wamesinzia wenyewe Ujue wamesinziishwa Hawajawai kuambiwa Biblia Tatizo mimeazia kwa wachungaji wao Kwa lao wana kuzawanya sadaka na kutangaza amani ya upuzi Uwezo kaitangazia dunia amani Wakati dunia silaha zenye uwezo wa vimbe viumbe vilo kwa kwenye uso wa dunia utatangazia dunia Uta amani wapi uwe, uwe, Kama siwa hongu Yukiri ya kwenye uso wa dunia Kuwezuka itengazia amani. Munguani na kuatra. Wakati watu wanarara maabara wana tengiza Kesho nchoku tunakutoa magonjo. Daniel miyazi mi tatu mi sambaduni anazima. Kamuona pepelezo na pepe. Kwa huo ni ni ni turiona. Nimejengea pariet dakika kwenye cha ishaya. Tukumuka Watu hawasinzie kwa sababu wameamua kusinzia wamesinzishwa eh wamesinzishwa eh mwanzo wa 56 Isaya 56 10 Biblia inasema aya 56 10 Biblia inasema walinzi wake m e? ukienda kwenye kijiji au mtaa wakaibiwaibiwa Wakiwa mesinzia Kuangalii wale watu Wale walio kuwa machu wanao walinda wali. Ndiyo wenye kosa eh? walinzi wake ni vipofu Wote pia hawana mahalifa Si walizi wazuri hawa ete Wote ni mmbwa Walio bubu Kama ni mmbwa uyo mmbwa hajawe kujifunza kubweka hata siku moja Hawawezi kulia Kuota ndoto Hei nimeota ndoto na hei Na leo nimeota ndoto na wana, Wanaota ndoto kweri kweri Eh, huota noto Hulala hupenda usingizi Unu usingizi wa kilo Naamu na, Mbwa hao wanachoyo sana Hawashibi hao watu ni watu wanataka Kama ana anabilioni moja Anabilioni moja anataka bilioni tano Hashibi huyo Ivi mtu mwenye bilioni nane kwenye bank account Mchungaji wa kanisa dogo dale salamu Huyo mtu ameshi, anashiba huyo Hashibi huyo Hashibi Mtu anayifu Tuza zake. Kwenye mba diaba dani ya nyumba yake. Uwe mtu anasuka sema. ameshiba amelitika na mungu. Mungu amemunizisha. Pana. Eh. Anasema. Sela wakumna moja. Na mbwa hao wanachoyo sana. Hawashibi kamwe. Na hao. Ni wachungaji. Aho. <laughs> <laughs> <laughs> tu lukunawasikia. Ni wachungaji. Eh. eh um, unasikia. Usi mtu kwa ni Mungu ndwa mtu kwa. Anasema hao ni wachungaji. Ni mbwa. Mbibiria ya mesema? Ama neno niweatoa kwenye kinyo changu? Ya Kwenye Isai. Sema ya meandikwa na Isai ya meandikwa na mungu mwenye. Ya meandikwa na mungu mwenye. Haseema hao ni wachungaji. Wee. Wasio weza kufahamu neno. Hawa, hawa, hawa na neno. Hawa ufundishi neno hawa watu. Eh? Waseweza kufundisha neno. Ote pia wamegeuka upande. Wazifuate njazao wenye. Wana kusahaja sadaka hawa. Ni brian wazi, una, Ukisema mukisa mauna bi, una eh? Hey. Kila moja kwa faida yake, wanatafuta faida. E, ni makini sana faida zao. <laughs> Waziko na, mwalimu kazi mauna fundisha namna hii tano fundisho kusema natafuta faida. Faida gani natafuta? Bara na sema fayda. Fayda na zema, kama ninige kuwa ni narenga kwa fresho wa adam, ni singe kuwa mtumwa Kristo. Una chaguo maui, amamu na mtumiaji Kristo, una teki, una, una, una teki eh sifa za kibinadamu nataka Mungu akitusifu aki atusifu pamoja kwa sababu tumeshirikiana katika kusikia kweli yake haya mambo Kristo haya Kristo alifika Shenfrera akalia tumeona alikuwa analia hivi ukimskia Kristo analia na uko umeeshiriki katika kumuliza unaona uko salama kweli hapana ni ya cha t anasema roho katifu huugua katika kutuombea kwa sababu ya mambo tunayoyatenda Amina mama imamo mesinsia maeama kwa aya amina ah trendera hivana trentrishki hivana ni amu bana hana sehemu sasa tunaweza i misa lakini ni sasa tuende katika m turudi, m kidogo tuliona na umista rakini tu sumetena tu sume isa isa huyo tuliyo na amesina sita kumi tumo tatizo usingizi tokea kwa makanisani. Mgangi sana wanafundisha usingizi. Huwezi kaenda kufundishwa sadaka, baraka, ndoto. Ndoto ni usingizi eti. Kuna mtu eh watu wanaandika vitabu vya ndoto. Ndio wanasoma, Biblia inafungwa, mtu anasoma kitabu cha mtu anaitwa Simo ni ndoto na anachokisoma. Sasa huyo mtu wanafundisha ndoto, si unamfundisha kusinzia? Eh hey, ndio manake. Hey. Eh Hapa atuoni kama anasifia hizo ndoto. Soma ya mlango ule wa mbili. Sema mfanyari wule wa kumina na na na kumi natisha, arubaini ambiri kumina na kuna. Anza mungu algu naonge na watu wabasana na seru naonge na na Kristo wache mungu Anasema sikizeni ni enyi viziwe, tazameni, enyi vipofu mpate kuona. Uyeli tasura usingizi. Mtu lengo, unapo sema mkiziwe na kipofu, ni, ni luga moja na na, na mtu ya Kwa saonu ni mtu ya siya na kusikia. Yani mfamzaki mf, zi mf, mf, mf, mf, mfumbwa. Eh? Anasema, msahari wa kumina chana sema, ni nani alia kipofu ila mtu misi wangu huku nyuma metoko kusema kwa mbu wa ni watumishi wake anarudia anasema vipofu tatizo lake ni watumishi wake unaposema mtumishi ni mtu gani kimsingi mtumishi ni kristo yote yule lakini hasa mtumishi kamini, ni yule aliyebeba majukumu ya kuhubiri amina eh ni mtumishi wangu anasema vipofu ni watumishi wangu au aliyekiziwi kama mjumbe wangu ni mtumae mtu aliyepewa ujumbe wa Mungu anasema ndio kipofu msana unaendelea sema ni nani aliyekipofu kama yeye aliyena amani Hei, yule na ina kwa tangazi, ukisikia, uko kwenye ganiza ni kutangazia amani, biblia imefafanua, huyo ndiyo kipofu. Kuwezi kupata maneno kinyume na haa, kwenye biblia. Hei, asema ni nane alia na, na, na isipokuwa yeye, alia na amani. Amani, tunelokwa tango. Kula mtu moja neto asiji tipi joshua, nasinzi, alafo, ananyosha mkono. Ana kambia, ama na amani ndani ya alafu. Ndani ya, ya wiki yoyo Wanakufa watu thema nini Wanatoloa kafara kwenye kwenye, kwenye kari salate Ito kitu Kuna mtomba hakidio kwenye kanisa natipijo Shua naetangaza amani Angwekwe na nyumba watu thema nini Iyo ni amani yyo Yuhu wango Halafu nasikia Unakusanya pesa njene kutipiwa kwa tipijo shua Utatipiwa na mashetani Kwa tusema kweli Kwa tusema kweli bwana Kwa tusema kweli Amani Watu wanangwekwe na, na jengo Kwa tusema Amani watu wanakanyaga mafuta wanakufa 20 Amani Ili baraka ndani ya kifo Eee njoni muka pate baraka njoni muka pate mojiza wenu Mojiza wa Hala hawa watu hawatapata tapata mojiza Watapata mojiza wa, wa, wa yona Watapata ishara ya yona Ishara ya yona haikuwa nzuri Hali, Halitupo kwenye maji Kwenye bahari Kavu kavu Bahari ya militani Halikuwa nakimbea kwenda tanshishi Maji mabaya ya ishara utakayopata lakini Mungu anataka tuwe macho katika roho. Katika neno la. Sema watakase, anasema maneno haya ni hao ni roho tena ni uzima. Unapokuwa macho katika roho, unakuwa macho katika neno la Mungu. Leo tumesoma mistari mingapi leo? Idadi yake ni mingapi? Haihesabiki. Tunichakata Biblia yote. Nlicho Mungu anachotaka. Anacho Kiukweli. Watu wanaenda sasa nilikuwa nadataonesha kwamba hiyo vitu hiyo ni tafsira Ya kutoku ya tambua na nyakati Unajua kuna watu leo hii Hata huu ugonjwa bado haujia wa misho wanaona tu sawa Unasigia wako bize wanapambana siji na Na wizara siji afya, siji rais raichi Siji ya hajia ah, ah, tangaza ugonjwa Wali hata, uutangaze okay, Walio utangaza, sawa, mimi na, Ok, niko, nilisha sema niko tahari kutukana I don't care Nisema narundia na nisema ukiri opini Sawa, umetoka ume umeutangaza itauzuria ku, kuenea kwa sababu ah tasa tumesha tangaza jamani hem tu tulie watu tumesha tujue. Yaani kitu tunachopambana nacho ni mingine, na, nauna, ni kwanza kiroho uangalie huu ugonjwa. Kristo amesema habari zake. Eh alavu alafu ukiaotangaza ametuzuria ametuzuria sijui miko nimeandika vitu vingine naona Ngoja nirudi pale nipokuwa kwa nimeandika. Eh ametuzuria sio si mimi na muomba mkuu nchi rais wa nchi Asimame imara Watu tulio kumacho rohoni Tunamunga mkono asrimia Mia kwa mia, mia Dhibia hiyo inaito ch chanjo ya corona Haiwezekani watu waende wa, Maabara wazalishe ugonjo Wakiamaliza wakuzalishe Hapo hapo mwezi huo huo maka huo huo na na, na na chanjo Alafu nyewe wazi wakuchanjana Wana kufu alafu na wewe Useme haraka haraka mwenye tu wakachanjana Hapana Takuwa ni, ni, ni utofu Sasa Magaliza ilikuwa ni eneo lake la kwanza kusema habari angalau kuamsha sasa. Eh? Lakini ndio wapo busy bado wanaendelea kukusanya zile sadaka zao. Sio wataziri wamekufa. Haki u takusanya nyingi mpaka sangapi? Sadaka kama kuna muda wa kukusanya sadaka lakini kama kusudi. yake. Eh? Eh Ana sema hii hoja naweza nikaendelea nayo muda. Emtu em, tuangalie anasema katika ruka katika emtu tushome baadhi ya mistari michache kabla ya tuenda kwenye mistari yenyewe. Makini hii hii nisomeani kama sehemu ya kwanza yasome. Somo la pili tuna sehemu ya pili tuangalie ugonjwa kwa moja lakini bado hoja katika Mathayo twende haraka kidogo. 15 13 14 nasema. 15. Eh Mathayo 15 mstari wa 13 na nasema hivi Mathayo. Nasema hivi. Mungu anasema mambo haya mara nyingi sana. Ni sisi tu makini. ata 13 kumina 15 kumina anaanzia 13 anasema akajibu akasema kila pando asilo lipanda baba yangu wa mbinguni litangolewa Hizi injili zote za uongo na nini litangolewa hasta eh anasema Wacheni hao ni vipofu vion, hao ni viongozi wa vipofu ni vipofu viongozi wa vipofu na kipofu akimongoza kipofu mwenzake watatumbukia shimoni wote wawili tukiendelea kwa mtindo huu wa vipofu E, watu wa asha wakatupeneka kwenye hizo chanjo kivi Pofu, pofu Wahubili wakawa bizo wako kwenye pofu Tutadonoka kwenye kivi Tutadonoka kwenye shimu Naomba omba tuendele kukawa macho, kiroho Na, na, na, na tutasoma maandiko nengi Mungu ma, anatuaka tupitia katika njia. ipi Anasema katika kitabu kirecha Luka, tulukua kwenye matayo Tunde kwenye Luka, ruka mlango Urewa kumina saba Kusari wa shina sita pibri Nasema, Luka kumina saba, shina sita Na nikitoka hapo nitaenda moja kwa moja sasa kwenye Vipengele vya habari ya ugonjwa kama ugonjwa e, Kama ishara moja wapo Katika ziri ishara tano Tulizo tushamaniza tatu Tutaona hizi mili Moja ya ugonjwa na vita kama kundi moja Na ishara ya piri Yamba tutayona Ruka e, kumina saba Nasema msari ulewa shina sita Kwa kumina saba shina sita nasema. Na kama hivyo kuwa siku za anuhu ndivyo itakavyo kuwa katika siku za ke mwana wa ada. Walikuwa wakila wakinywa, Waki, walikuwa wakioa na kuolewa hata siku zile nuru ingia katika safina Karika ikashuka ikaangamiza wote msari na kadhalika kama ilivyokuwa katika siku za rutu walikuwa wakina wakinywa walikuwa wakinunua na kuuza wakipanda na kujenga lakini siku rutu Ruth aliyotoka Sodoma ulikunya moto na kiberiti kutoka mbinguni ikaangamiza wote hivyo ndivyo nitakavyokuwa siku zile atakavyofunua maana wa eh unaona ni, ni maonyo yamenyooka me, ya kamisha eh Maanake kabla anasema wakati wa Rutu na wakati wa Wanuhu kilichokuja ilikuwa ni mahangamizi miili ma, ma, mi, mi, ilipigika kuna watu waliungua una maana kuna watu wanaugua kuna watu watapigwa vita vita kuja. anasema sasa watu watakuwa walikuwa busy wana amani wanakula wananywa eh hey, na watangazia amani wengine ndio na, naombee nipatie na, na, na, na, passport mwele marekani marekani ndio kuna korona nyingi kuliko Tanzania. Sasa hiyo pasporti jitha kupeleka kuwenda kuchota uwa konjwa. Lakini doyo do, ndo wanacho omba. Eee na wanauotaka pasporti ya marekani. mstari lipa shinge ufukumikumi hapa. Nicho wanacho fanya Na watu wanapenda. Wengitu. Yaani unanjiuliza jamani. Mana damu mbona. Anasema ni vipofu walima vipofu. Yani huwe anayofundisha ni kipofu. Lakini na yanayofundisha wanayofusukiri kukosalamu ni kipofu vile vile. eh, Basi tuende sasa katika. Ile. Ile. Katika zile hoja, tuizo sema za na, na mili tufunge leo hili soma, wikijau tusoma mwingine, wengine. E, tumesoma wikita tufulizo. Hoja ya nne, katika zile ishara na nyakati na, za majira, e, tunaona magonjwa vita na njaa Leo hii kuna watu, nani wa kristo, nanisha sema katika utangulizi wa leo. Hata hii korona wao hawajifunzi chote. Hawaoni chote. Krush alisema mbona mnaweza mkatafakali hali ya anga mkajua mvua zitanyesha harini na nini lakini mnashindwa kusoma majira na nyakati ya maisha Hamoni roho. Hamuoni wakati Asema kuna wakati adui atawazingira na kuwapiga ili mtu anaachia ugonjwa anaachia na, na, na, na chanjo yake ni tofauti na adui anaye kuzingira na kupiga pande zote. Ni tofauti. Sasa nadhani Mungu Krush alikuwa anaongelea ni Na ataenda kusema Leo hii kuna eh, watu wako busy wana wanatafuta eh wanatafuta yaani uh, wana deal na vitu vingine. Wanaongelea mama ya siasa za Marekani, siasa za wati, eh. Wakati adui yuko anajipanga, Ana, anaandaa vita vya dunia. Anaandaa ugonjwa tena kuna kuna na inakuja. Kunanjaa na inakuja tu. La ni cha kuambia baadaye Njaa itapitia Anisha sema niludie e, Wakati tutakapo fika tutakumbuka ya maneno yetu Kwa tazema mimi nisio nabi Lakini ndasoma unabi ulewani kukunye Biblia e, Sigu tutakapo kukua tunapikwa na njaa Tutakumbuka no e, kwa maneno yetu Kwa sopaku watu wamelala Basi ya muka mungu Mungu alimambia Alimambia Alimambia, alimambia. Elia, na zima Elia, kuna saza njaa, unaenda kufunga siku arobaini. Emu amuka ule chakula ujiweweke bitu. Akala akashiba, na zima amuka ule tena. Eh, jaza maumbi katika mwe wako. Jaza neno amuka katika mwe wako. Inizikani hata biblia ukanyangani. Kula ushibe nyakati ambapo badu kuna shibe. Sina maana ya chakula hiki. Na zima tunashibe kubwa sada. Kuba kwe kwe. Eh, vitu vina patikana. tutaona mbegu zote za dunia aina ya kila mbegu zimesha kusanywa na, wa, na, wa, na watu wa wa dunia na sponsor wake mkuu anaitwa Bill Gates zimekusanywa ziko katika barafu ya Norway kule kwenye mji unaoitwa Svalbard zimekusanywa mbegu zote mpaka mpaka nani mpaka bamia ya hapa Dar es Salaam yiko pale Zadamu. Manchester United. E kuna Udinga na E mi za auto toni. baba. Kristo. macho E? tutarikusa hilo, njazi itakabu kuja, nato, mtusome kutoka katika kitabu cha matayo, eh, mlango, ule wa 24, tusha soma matayo 25, tukasoma matayo 21, kwa hiyo siomba, hii kitabu tulianza nacho wakati na ubiri sura kwa sura, kwa hiyo tunakifahamu sana, eh, ani, mjiri ndefu kidogo hungo nyingine zote, kwa hiyo ni, nilejea moja nzuri sana, eh, mtusome mlango ule wa 24, mstari wa 7 na wa, mwaja nisome katika king james, Kuna kitu kimbefutu wa kwenye matayo Shina stanao takiona ni Kisoma King James Matayo shina eh Matayo shina Mstari wa saba na mpaka wa Matayo shirini nani Saba na nasema hivi Matayo shina nani na nasema hivi Nasema hivi Nasema Mstari wa nasema For Nation shall rise against nation And kingdom against kingdom. And there shall be famine and pestilences and earthquakes and diverse in the diverse places. All these are the beginning of sorrows. Anasema. Na Taifa litainuka Lidia Taifa jingine. Na ufaume ya ufaume eh Na kutakwepo Nanja. kuna kitu dha ameiondoa pala and the pestilences magonjwa hapo na kwenye biblia ya Kiswahili ameriondoa hilo neno lipo halipo kwenye king james lipo sasa unadhani kristo alikuwa anamaanisha kwamba kutatokea tu vita na na njaa magonjwa hakuyasema aliazema lakini hawataka kuweka eh and the and earthquakes eh hivi vitu vingi vitotokana na wanadamu lakini Mungu ata, atachanganya na vitu vyake anaweka anaweka tetemeko Na my neo to foto faut. Ana Msara all this all these are the beginning of sorrows. And how kiaona uju indio manso wautum. Kisha wama goyo magonja, ujoma tatiso kamiliya indu yaku mrangoni. Sindi chyba yosima go ya biblia. Andahiko wwela a unatan wamba pada hi korona basia to rudu go yhali goida. Ai po. Kuingana neno wa mungu alisikuru sara ana baada ya hapa sasa niyo ndoa kitabu mlango wa na na ruka. Utakuwa na matete meko makubwa ya nchi, na njaa, na tauni, hiki isoelisi ya kikubali. E, tauni, hiki mtingi makaruga, halisi, tuyozo ya kiswetika kwa hida ni magonjwa. E, na magonjwa, mahali mahali, na mambo ya kutisha na ishara kukutoka mbinguni. E, kuna kitu kiki opale, sita kufu, ubiri, e, ndawake bado, ndakisema. Weo naona kwamba, waya magonjwa... Njaa tumeyona au tueyona Bado hatuiona njaa kama njaa sinyo Tawana Anasema tuene katika kitabu cha ufunuo mnango ule wa sita Mstari ule wa Wa saba Ufunuo saba nasema Na nane Hem kidogo, saba, nasema. Na alipo ifungua munguli ya nne Nikasikia sauti uhai wa nne Nikasikia sauti ya ule mwenye uhai wa nne ya njoo natazama farasi warangi ya kijivu jivu na yeye aliyempanda jina lake ni mauti na kuzimu akafuatana naye nao wakapewa mamlaka juu ya robo ya nchi waue kwa upanga yoni vita na kwa njaa na kwa tauni hayo magonjwa na kwa hayawani wa nchi kuna kitu pale ya una anasema juu ya dunia unadhani anaongelea vitu vingine tofauti na hii dunia ya sasa hii, hii ndugu zangu ni Na mungu hawezi akatoa neno lisito na thamani Manadamu anawezo kusema maneno ya sio na thamani Manadamu anawezo wa kusema maneno ya uongo ya sio timia Lakini maneno ya mungu yote anatimia kwa nukuta Kama kuna mtu amelala haamuke e, Anasema Kwa hiyo bimia idia nae kwa, kwa nchapi Vita naeo kwa sababu haweza kani Niisha waki kufundisha somo la Ni niitoa mifano. Zana za nuklearis zilikuwa kwa mataifa makubwa mawili tu. Marekani na Urusi pekee yake. Hii nikasema mataifa mengine. Uwezo unaniambia kwamba hakuna mmoja wakati silaha hivi ta, tayari silaha zipo na zimeandaliwa kwa muda wa miaka zaidi ya 50. Unaweza kuniambea kwamba ah ah zipo bwana. Nondo hapo hamna. Okay. Kwa mfana tukijifanya hatutaki Christian asema mtakapo ya haya changa mishkeni Yani musilare lare mm. Tukifanya, okay, tusemi kwamba Christian Kwa na, tuti, na tutishia tishia Tuka aika kuchangamuka Bado itazuhia ima mitu kutokea mm. Hanyuwezi kazuhia Sana sana, sana tufate ushauli ya lio tuambia Sema mtakapo ya ona kutokea Changamukini ushavenu Kama nikuma mba omeni sana Kama nikuma mbano wa mbugu someni sana Kama nikusikiliza njia aliyotuambia namna ya kuishinda ifanyeni hivo. lakini tusisemaye nini ni mesinzia, ni vipofu. Eh, kuzisoma alama za nyakati hizi si majira ya nyakati. Leo hii kuna rugwa iko duniani watu wanasema fulani hajui kusoma alama za nyakati. Na kiasi eh watu wapo makini wanasoma alama za nyakati kwa, kwa habari ya mambo tu kwa kawaida. Anaweza katabiri timu itakayo shinda Anaweza katabiri e, Chama itakayo chukua ushindi Lakina asema hivyo vikubwa ni mambu enu ya rohoni e? Anasema e, Kwa hiyo Nini nisema habali Kwa hiyo umi mkatika misali Mitatuwe suma kwa matayo Luka na ufunuo Tuliona Una alisema vitu vitatu akaongeza na chane nne hayawani wa manyokanyo ame ima, wanyama manyokanyo kama nini eh? hata vitu kama mzige au ni hayawani wa eh? sasa amesema vitu vitatu asemama magonjwa maana nyingi tu vita na njaa ha hem kutumia macho wa kawaida tu nafahamu kibinadamu Ano sema mwenye, mwenye ufamu wawezi kuyasabu ini namba ya kibina dao. Hali sema sema mwenye ma, sema vitu. Magonjwa daliri zipo wa wazifu? <laughs> vita hakuna daliri, sinio. <clears> Nisho ya <throat> kusema Kaule, hali sema waziri wa mamu nchisa ya kiwaikani. Hali kwa mtu na mtu mpigena vitu mba sana. Kwa menda miaka msina mpigena vitu mba. Menda vitu vitu kwa ya dunia kapambana. Hali alisema mtu yeyote. alisema makajana makajozo 2019 mte yote ambaye hasikii kengele za vita vya dunia vya tatu akapima masikio maanake ni kipofu dali kizuizi eh hasikii lazima unasema mbona kama hivi ni singeweza kuhubiri kama visingekuwa kwenye biblia kizi chochote ambacho hakiko kwenye biblia si takihubiri hata kama nikitamka asijani Lefu hiyo nakuambia eh, uh, Namna na ya Sikizi kwa mbibia Hayaku kwenye biblia eh, Wanaita motivational speakers Mta nakuambia Suijui nilihaza na mtaji wa shiringe fu, kumi Lakini sasa hivi namiriki bilioni na nimi Hivo vito viko kwenye biblia Sita vio bili mimi Lakini hivi vio kwenye biblia Viko kwenye ufunua, viko kwenye matayo shina hini Viko kwenye ruka shina moja Viko kwenye mariko kumila tatu Viko kwenye uh, Kwenye um, Wa tesaloniki wa kwanza na wapili Nita vio bili nyingi Kali hevi sema ni Sasa sana tu nita na vileta katika uwalisi ya wakati huo Kwa nfana lapo sema njaa Hatuwe tukosubini mpaka njaa ipige Ngoja tu sema bari zake Tutuze zile mbeguze tuza asili Dar Na badu nasenga nas nas nas Serikali sirikali inamacho kuliko Kama ni watu walio sinzia Biblia nasema ni nani alie na usingizi zaidi ya wangu Mungu haja sema akubatisha Halikuna maana kwamba Walio sinzia ni hawa na jetu hatumishi Ndiwa no Biblia mesema haja sema hivu a e, na ndivyo ilivyo katika maisha ya kawaida kuna tafiti zikuwa zifanyika zenye zi, zi kutumia kufanya tafiti za kutengeneza mbegu za kisasa hapa Tanzania nafikiri ziko morogoro serikali sikufuatilia sana sio sio eneo langu la utaalamu sana ikapinga ika, ika, ika ika funga zile tafiti kazi zizuia na lengo za zile tafiti nilikuwa ni kubadilisha hizi mbegu zetu kuwa hizo za kao wow. wanaenda wanachukua mbegu zetu za asili nzuri ambazo zimezungumzia kwa muda wa miaka ya mamilioni na elfu na maelfu ya binadamu tangu aishi hajawahi hajawahi kuisha nguvu zinafanya kazi wanazificha washamaniza wanachukua wanakuambia chukua hizi msimu ukija tutakuwa tunakupa ndegu sasa si wakati mwingine naweza kukupa mbegu hata zisiote ambaye kusikia kuna watu kwa Arusha wanapopewa mbegu hazikuota eh zile unaweza kuona jitotesi kwanza na hoto wao wanakuambia pana hizo tu tunazitaka sasa huyo mtu Okay, unazuka sema hapo njuma hakuna njaya ilawo kuja hapo ah, Mtu anachukua mbeguzako Anakupa za kwa kezo tengeza mabara Hrafu niyambeo alafu akupende? Kwa hana nakupenda Bill Gates mwezu wa mwezu wa ne mwakajana na dhani Mwezu wa piri aluwa nasema Kwa hana wakasema tunashanga kwa nino wafika wafika wa korona Tunashanga Ibe, iyo ni kauli ya urafiki kwenyo Tunashanga Kwa ni hawafi wakasema ila kufikia mwezi wa nye hao hao ndo wanatuletea na chanjo hiyo wanatupenda mwezi wa raisi ni mbaya atuachiria zile chanjo hao hao chanjo za dunia hizi la zaalishwa katika shirika la chanjo kula dunia rinaitua gazi alliance makama kuya kuulaya nadhani kwenye taifa moja wapo katika tia kama katika tia kama katika tia sawa Finance amkuu ku kabisa nayo fedha zake cool, kuwa na kampu ni biri nemele ina geche. Hawa naosema tunashangaa kwa nini wa Afrika kawasi. Lakini kufikia mizwani ili wanasema sema makajana makanyana iko ifiki. Watu huo mizoga barabarani. Walidai na wazos video ziko. Alafu raisu wanaisha kizuui akasema tu tuj, tujue tatizo juu tati zoele kwa api. Wana hey, hey, hey, jamani. Ukimita wea mtu, wana mna hiyo, anaira na ujinga ujinga, kipofu ki sana biblia, utakuwa muhubiri mkorofi. <tos> ha, kwa na minasema kweli. Nasema kweli. I speak the truth. Nasema mani nao? Tungane na raisi wanchi, na mamla kaza yake, zidi ya hizo zinazo hito hizo chancho. Na hizo chanjo kimsingi, na hizyo nikaongea hata kitalamu. Kwenye eneo la utalamu hapo na hapo napajua. vizuri tu. Bado, hazina proof ya ukweli. Hata katika misingi ya kitalamu peki haki. Lakini mgonye niongeza hili kiro. Kwa soa ndoji, kimea tukusanya hapo. Eh? We mtu anayesema, nashangaa kwa nini hawafi. Kesho nakishokutua na kuret. Anakupa na chanjo za mbure. Unahalakesha, unahameza. Au unachomo. Pana, unajiuliza wana bini, mbili. Toko, nasi utokona usingizi mkuba sana. Ala, wana seba, ee, eh, bini and Melinda Gates hiyo hiyo, mwaka ifuonye miachita na thema nini na nne, ndiyo walio uwekeza fedha nyingi. Wameanza zamani hawa, eh, kwenye, mkusanyo wambegu katika, katika barafu, katika kiswa cha barafu, cha Svalbard, ee, eh, kilichoko Norway, eh. Ambacho, jina la la, la piri, jina, jina, jina la mtaani, jina ha, halisi kimsingi. Eh, nanyo kuna majina la vitabuni, nukuta mtu, mpaka watu wakuita huliju, lakini kuna jina la hilo, soeleka nyumbani. Inu ndo la kweli kweli yu. Eh, jina lake halisi, haitwi, eh, haitwi si International seed nini ya nini? Jina lake halisi, naituwa Doomsday Vault. Doomsday, kwa watu mlewa suma, kingereza manake ni nini? Doomsday. Doomsday maana yake ni siku ya kiyama. Doomsday vote. Au shimo, au e, gara, gara la siku ya kiyama. Nguza anguni, tufunguke macho yetu. Mm. Mungu wame tutaka hivo. Na nasema, msiendele kuhangaika muna, muna tafsiri anga. Anza kwanza mtafsiri mashirina ya kilopi. Mtu aweza akawa amekushaya mbegu za uko zote anakuambia mbegu mbegu za kila taifa linda lina makabati yake pale. Niwele kuna hata video anayetaka nitaonyesha video yake. Kuna makabati ya mata, mbegu za Tanzania ziko hapa mbegu za na sio zako uwezo kaenda uweze hata ukafunguliwa mlango lakini zina eh, zizo kutoka Tanzania ziko pale zizo kutoka Korea ziko pale zizo kutoka Australia ziko pale na nini nimekushia pale kwenye kwenye barafu. Msimamizi mkuu huyo anaitwaambia nashangaa hawafi hao watu. eh alafu baadaye watakona. Alafu wana wanawaambia sasa tunawaapa tunawaletea mbegu nzuri sasa. Za kwangu wamezichukua. Hivi mtu anakwenda sema nipe cha kwa, kwangu alafu nikupe cha kwangu. Alafu hakupendi. Wewe utasema ni, ni ni urafiki mzuri wao? Ni kwangu. Ni, ni mwaje. Eh? Kwa hiyo dooms, hiyo doomsday vote ilioko kwenye kiswa cha cha Norway ndipo Sasa hivi ndipo zimetutua hizo mbegu Na zime fitwa kule Sisi tunapewa seki Hizi ni mbengu seki Mbengu seki Na hazi hoti Unapana mwaka uu na hizo kavuna Mwaka ni mwazo kutuampaka uletewe Sasa usiku ikitokea huijaretewa Malatotu mfurizo utapiga magoti Talamba viatu kwa uwe manaji Hakua kishia sisi kwa kwaisha kunyanganya Kuna chochote Kuna chochote Eh lakini Biblia imetoka kusema kwamba ataipiga dunia kwa vita na njaa na magonjwa. Eh? Hivi unapoongelea vita na njaa na magonjwa, utaacha kuongelea habari za mbegu za mazao? Lazima ongelea. Lazima mbegu vite eh, ukitaka kujua kwamba hawa watu hawana njaa, angalia wanaana kitu shambani. Usiangalia alichokificha alichokitunza ndani ya nyumba. Angalia, angalia shamba Angalia mbegu zako. Eh? Hayo na jina lenyewe ni ajabu sana eh? Emsho amekotoka katika kitabu cha Yeremia mlango wa 50. Eh, Yeremia mlango wa Hamsini ni ni ni, ni, ni ambayo inafanana na habari za ufunuo sehemu kubwa mlango wa, wa, wa Saba lakini tutende tu Yeremia mlango ule wa Hamsini Biblia inasema mstari ule wa 7 Yeremia 50 Tuende halaka kidogo Mistari bado ni mingi na nata, Sasa nitapunguza maerezo Ntasoma tu Mistari msini, Mstari ule wa Saba Paka tisa nasema vio Watu wote Walio waona wamewala Na zao walisema Sisi atuna hatia Kwa kuwa hao Mesema Mstari Mstari Mesema wa saba Wewe kama ni pale vizuri. E? Kwa kuwa hawa wametenda dhambi juu ya Bwana aliyekao la haki, yani Bwana tumaini la baba zao. Hivitu vinatokana na mapigo haya ya vita njana nini ina uhusiano? Unaona kama ni usiano wa kumtenda Mungu dhambi. Maana ni maisha ya machafu ya kiroho. Eh. Anasema kimbieni kutoka kati ya Babeli, mkatoke katika nchi ya, wakari, ya, wa, ya wakaridayo, mkae kama ma Mabeberu mbele ya makundi Isairo 9 kwa maana ya babeli nitaamsha na kuleta kusanyiko la mataifa makubwa toka nchi ya kaskazini Leo hii kusanyiko la mataifa ya kaskazini yanaitwa NATO North Atlantic Treaty Organization ndio kusanyiko la mataifa ya Amerikani huko na Uingereza na na Ufaransa na, na, na, na, na, na Italia na taifa jingine moja nadhani yakoma na hizo zote nazo zikati. wataifa, wa taifa mataifa kutoka kaskazini nao watajipanga juu yake kutoka huko atatwaliwa mishale yao itakuwa kama ya mtu shujaa aliyestadi hapana hata moja utakao rudi bure. Lugha ya Babeli kibiblia ina Babeli na mara nyingi sana katika ni mamlaka zizoa inuka ya mungu, ni kusanyiko la dunia zidi ya ya mungu sasa ni kipina macho, dunia ya hongana ya mungu kusama katika zaburi ya pili, anasema abwana, mwona mataifa yote yamejipanga dhidi zidi ya, ya, ya abwana na zidi ya masihi wake mataifa ya dunia na wafama wa dunia anasema kuna kusanyiko la mataifa ya kazi kazi ni ya chakunya na miishale ya na leo hii hakuna katika historia ya dunia ambapo mataifa ya kaskazini kama jami ya nato ya rifanyika kukwa kipinika macho tunayisha ee tutasikia ufufanuzi huu ee iyo ni ni tasura ya vitu tumeona ya anjaa tuja ya magonju tuja tuende kuhuna hii ya vitu tuende katika kitabu cha hii elemia tungeza kusoma same mingi sana lakini yenemia msini yote ya msini na moja yote lakini tuende Tuhene katika Ezekiel Ezekiel 38 Ezekiel 38 Ezekiel 38 14 Biblia nasema Ezekiel 38 14 17 Zekiel 38, 14, 17. 38 14, 17 Anasema basi mwanadamu Tabiri Umambie gogu Mwana mungu asema hivi Katika siku hile watu wangu Izraeli Watakapo kaa salama Utapata habari, nawe utakuja kutoka mahali pako, kutoka pande za mwisho za kaskazini. Mataifa ya nguvu yako kusini yako kaskazini dunia. Vita vi kitokea duniani, vitatokea kusini, vitatokea kaskazini. Kaskazini. E, kutoka pande za mwisho za kaskazini wewe na watu wa kabila nyingi pamoja nawe. Kabira nyingi, marake hiyo ni dunia. Kabira nyingi. Ivi hizo vitu vya mataifa. mataifa na Biblia inapotuma gabiri anaanisha mataifa na ongelea vitu kama hivyo wote wamepanda farasi kusanyiko kubwa na jeshi kuu eh tunaona kaendelea sana lakini tunaona kwamba Mungu anaongelea vita kutokea katika mataifa ya makusanyiko ya kaskazini hivi bizo tuniseme wakati wa Ezekiel na wakati wa Yeremia havikuwahi kutimia Hapa kuepo na haya makusanyiko Mungu alikuwa anaongelea nyakati zijazo eh, na to ilikuwa haijafanyika wakati wa Eremia. Amina mean ah tumelala hatuelewi. Tu, tumelala? Kusema mtu lazima tumelala. Ah, <laughs> tunakaribia kumaliza bado dakika chache sana. E, anasema katika kitabu cha Ezekiel hiyo hiyo mlango ule wa 39 tonea mbali kidogo. 39. Kwa hiyo tunaona vita vinavyotokea katika taswira ambayo iko mbele yetu. Kusanyika wa mataifa ya kaskazini. Tunavyo. Eh na Kisoma katika Ezekieli 39:2 mpaka 4 anasema 39 Ezekieli 2 mpaka 4 anasema hivi Nami nita kugeuza na kukuongoza nami nita kupandisha kutoka pande za mwisho za kaskazini nami nitakuleta juu ya mlima wa Israeli milima ya Izraeli nami nitaupiga upinde wako utoke katika mkono wako wa kushoto na mishale yako itaniitaangusha itoka katika mkono wako wa kulia e, anasema mstari wa Utaanguka juu ya milima ya Israeli wewe na vikosi vyako vyote na watu wa kabila nyingi walio pamoja nawe nami nitakutoa na kuwapa ndege wa kila namna walao nyama na wanyama wnyiulio uliwe na wao wow. kuna kuna vitavireke vizuri sana kwa zosono hili hali siko ndakapohubiri ma habari za Baberi kimsingi hayo mataifa vita hatimaye vile vita vita wageuka wao Ni kama hivi ugonjwa, hivi ugonjwa umezalishwa ume Afrika, umezalishwa ugonjwa. Sana sana unakula wapi, nje yao wapapu. Hei, anasema, vita mtavyazisha lakini kutawapika nini, zaidi. Hei, anasema, anayichimba shimu wanaingea mwenye. Lakini haikuzui kuchukua tahadhali wewe, hasa kilohu. Hei, hasa kilohu. Anasema... Eh, wanona kwa kwamba hiyo vita vinazalishwa na kabila nyingi za huko mkusanyiko wa kaskazini nasema lakini unawapiga wao. Sasa kosea uende katika maelekezo yao. Eh kama ni ugonjwa eh fuata utaratibu wa madaktabu yao. Utaona, kazako kama uende umehenga kwa uzalishwe upige wapige wao na wewe unapigwa pamoja nao, anasema tokeni mkataigwe nao. Anasema bwana. Eh, mm. unasema kwa kingine tujitenge na maaduiwa. Leo hiu ukija Tanzania Angalau ushoge unapingwa Angalau Lakini nenda Pinge ushoga katikati yao mataifu Uone Mahasili ya mungu ina wakajua ya Kwa hiyo hata ugonjwa Mbinu watakazo zitumia kushinana ugonjwa Itakuwa ni kama ku, kulipua zaidi Kuongeza kasi Na uyo kizifata tu Unaanguka umungu acha so, wako zaidi ya mpama pensi ya, kuna watakatifu wa Mungu wako kwenye mataifa yale wako lakini Mungu anajua namna ya kuokoa watakatifu wake eh e, e, na e, nafikiri Ezekieli kesi kesi nsema je je bwana utawaua wenye haki na hata katikati hata kwa Ibrahimu je utawaua wenye haki pamoja na waovu pamoja asemaba waovu nitawaponya ni kama alivyomponya Ruth akamtoa baada ya kumweka nje tupata akawasha moto na kibeli akawasha moto na kibeli kini ama mabaya tutukuta hapa hapa duniani na ya mengine yatatu ya tunayaona kati kati yetu leo hii tunapoongea tutafunga kwa kuangalia kipengele kidogo cha mwisho na, na mstari miwili tukao sina mstari mingi. Nikipengele e tu, kwa hiyo tumeshaona vile vipengele vyote vyenye nikumbushe tu wiki ya nyuma tuliona vipengele viwili vya kwanza kipengele cha kwanza tuliona ku eh, uchafu dhaami kuenea duniani tukaona mahubiri Na kitu kinachoyaongeza nguvu ni mahubiri shetani, ya mashetani yaliyokawala ma, makanisani. Ukiona kanisa linalohubii fedha, ujue fedha ni chombo kikucha shetani. Je, kinatumika kwa Mungu kinatumika lakini kikitawala kinatawala katika mamlaka ya shetani. Tukaiona hiyo wiki wiki iliyopita tukaona mkusanyiko wa mataifa ya dunia eh yakiwa yanatengenza serikali moja ya dunia. Tukaona yu vitu yote, Wiki hii tukaona hoja Mbili, leo tumeshaona moja Inasema eh, Dunia itapigo kwa magonjwa vita na njatu kwa maandiko na kwa mifano ya duniani Tumalizie ishara ya tano ambayo Kristo ditaka tuone Ni maalifa ya sio ya kawaida kuongezeka Katika historia ya dunia maalifa yaliyopatikana Ndani ya si ya miaka Zirazini tu haya, haya Yani ya nazidi maalifa yote Kutokea kwa muda miaka yote dunia ambayo mewai kuhumbo. meia casa assim neto hein Daniel eu ule wa na altura tu não wa Daniel a Anasema bire Daniel a cumina bire não tena Anasema mais cumina Lakini wewe e hey Daniel yafunge maneno haya ukakitie muhuri kitabu hata wakati wa mwisho. Haya mambo yanatokea wakati wa kawaida kawaida ni wakati wa mwisho. Wakati wa mwisho. Sasa tuangalie wakati wa mwisho vitu gani vitakuepo. Hata wakati wa mwisho wengi wataenda mbio huko na huko. Nungiwa wakati mingine, azuma tujifuza kuitafusili biblia hata neno dogo kama hino. Kuenda mbio huko na huko. Hivu najua kwamba sasa hivi, tu, matumizi ya nege, nege zineza kutuwa mtu kutoka hapa na toka Tanzania lana amarekani. Kito mbacho zamani ungeza hata, kuenda tumo rogolo miaka tu ungeza kuchukua wiki mbili. Uwezo mbio haukwepu. Sasa hivi, tume, watu anaenda mbio. Mtau naweza kupanda roket, ikamutua hapa, ikamulaza eh, Mosko, Rusi, au Pyongyang. Korea kasikazi, ndani ya sifumoni. Au ndani ya masasa, zaidi ya masasa kumina sita kukishirizi. Iyo ndo kuenda mbio, lakini ya tuendele. Magini kuwa nataka kuleta literal translation ya haa manayo. Wengi watahenda mbio huko na huko na maarifa yata ongezeka. Iyo ni biblia na sifu. Maarifa baro aja ongezeka kidogo, baro yana pungwa pungwa eh? <tos> Watu sasa hivi wanifika zeo frani, sasa hivi huko Japani, kuna vijena wajapani wanaowa ma, ma, makatuni. Makatuni. Lina amka subui, lina muaga na ni meshindo sina uwezo kwa binti kwa subui mguombe sini ni na naowa kitu frank kama katuni, kina mamu ya subui, oyasumina kulala hicho ni kijapani, oyasumina saye, oh hayo oh, asubui ana, atua na amka, naenda kazi, hayo ni marifa ya kipuzi ya kibinaamara, kini siu kitu ya kawaida, wiko like. hapo, yuzi yuzi kwa kunamtana atua Sophia, Sofia Kama sikiya, alikuwa na tibaya duniani zima. Sasa iwe na sema na shule kusoma ni nisikia juu sana. Ali na wazi kama ni adam, na sema kusoma, na wazi kusoma una sinzi ya huzikizi. Sofia na hivi kuna artificial intelligence AI. Inayo jahiru kumunganisha, unakuwa na viungo mwilini. Kwa sako katika muhilo wa binadamu, katika viungo ni wanasema Na namambiaga watara mtunao kutanao wa maeneo Na namambiaga katika viungo vivira mbavyo, manadama mepewa visivyo dhu mnaye sana. Ni moyo na macho. Yani macho wanaharibika mapema na moyo. Miguu kitoge nasumbwa, lakini unazo kwa beba beba, nanayo maisha. Lakini moyo, kufeli kwa moyo ni muda kufupi. Na macho vile vee. Nakuta mtoto anazo kupa miwana miaka kumina haya on. kwa ajili na nywere unakuta mtu ana miaka 25 tayari upao upo. Haya ni viungo vingine kama mikono na kana na mpaka unazeeka nako. Sasa sasa hivi viungo vidhaifu kama macho na nini na moyo unaendelewa unapewa moyo wa kompyuta. Kazi ya moyo si kupampu damu bwana. Wanawawekea moyo ama huona papu damu. Sasa hivi kuna tafiti ili iko kama miaka 10 nisikia ukule Italia walikuwa wanafanya utafiti wa kubadilisha vichwa. Maana mtu akaenda anafanywa head transplant. Uh, mamba moyo imefanyika muda mrefu sasa heart, heart transplant ilianza mwaka 2067 na ma... ilianza South Africa mtu wa kwanza mkaburu failure wa South Africa lakini sasa hivi ni ni utaalamu wa kawaida uliozoeleka heart transplant kubadilishwa moyo ukiwa mbovu mbovu sasaibi sasa hivi sasa na kichwa wana wanachukua kichwa cha yule wakiona labda huyu jamaa anahubiri sana ngoja wanamnyang'anya wanampa kichwa cha mtu mwingine anampunguza kidogo porém o que tu o que tu ele vê tu mesmo se eu me acalidar ele aí um ni ni software za computer na lengo ni kuondoa moyo Si sou na zoca feio kafa kafa kabisa muito assim já kafa kabis né ativação dele não vinha vinha vinha vinha vinha vinha vinha vinha vinha vinha Na vinha vinha vinha vinha vinha vinha Mengi, kati pingi na miene binadamu na wago. Okay. kwa hiyo asema na marifa yataongezeka marifa sio kwa idhario poka tika ulimengu asasa. Mtu marizi kwa kusoma Ezekiri shirini na, 8, 3 na 6. kwa bari za maarifa kuingezeka. Eh. Asema Ezekiri shirini na nani tatu umpaka nasema. nasema. Tazama unahekima kuliko Daniel Hapana neno la lasili watu wawezao kukuficha Kwa hekima yako na kwa zako umejipatia utajiri Na umepata dhahabu na fedha katika zina zako eh, Anaendelea mstari wa sita Basi kwa hiyo kwa mungu asema hivi Kwa kuwa eh, Mstari wa sita nasema Basi kwa hiyo kwa mungu asema hivi kwa kuwa umeweka moyo wako kama moyo wa mungu, basi tazama nitareta wageni juu yako, watu wa mataifa wenye kutisha, nao watafuta panga zao, juu uzuri wa ikima yako, nao watautia uchafu mangaza wako na kata, naona kumba hii, ayi maneno naona kumba ya na nausiano, kuna mtu ambaye, ana wenye ufahamu kama wa mungu, anaumba kama mungu, ambari zakumba nikuwa ni kazi ya mungu peke, kasa hivi, watu, Juzi juzi kuna utafiti kuna nafanyika na nafikiri mungu alikuwa metengeza amesema kwamba kiumbe kitakati mtu yote Asa jamii ya binadamu Kwa chene vidudu video kama bakteri Anazariwa na, na mbegu mbili Zama na na mana mbili Juzi juzi nikuwa nasikia ilipotua BBC Kukua kuna mtoto alizariwa na, na mama wawiri na baba mwa Kujaribu tu kuonyesha chao Kwa mungu saliumba wawiri wa, wa, wa, wa, Na, na viyote viko Sasa hivi vitu wengine mefanyika kwenye maustari yetu Naangai watu mnaosoma mambo ya afya ulioko hapa. Hivi vitu vingine vivpa vipi? Sipo nogo box. Usiogope msema kweli. Vipi? Eh. Lakini vikiwa vinasema, vinasema kwa jina la uzuri, ni kama hiyo chanjo ya corona haisema kwa jina la ubaya. Mwenye mwenye macho atasoma Biblia ataelewa, atasikia kauli zinazotoka nje ya hiyo. Anakuambia tunashangaa kwa nini hawafi. Kitu kinachowafanya wasife ni nini? Baada ya kusema tunafurahi tuna kwamba tujifunze kutoka kwa hao Lakini kwa sababu wana mzara wa Afrika By the way, Afrika Amini, katika wetu na uchafuetu Na upungufuetu Na na wa mshukuru mungu kwa nina mekumba Kwa kiyo mayusi, katika hali yue Mshukuru mungu, pikama kwa watu mambia Mungu nimekuja kutambua kwamba ulinilumba Kwa jinsi ya diabu ya kutisha Yo, Hii watu kwa tunadhani kwamba wazungu no, watu za, Yetu na watu njefaida Tapa, yei tunahubili Utengano wa, wa, wa, wa, wa, wa rangi apana Lakini, kama Kuna vitu vimeo, sema ndivyo sivyo Kukuma andi, kuvisema Na kuweka katika ukweli Baba mungu utakushuku kwa wema na fathiri zako Santu kwa neno la leo Utoma haya ya umbe kitu Ya katinginezma kusudi yako katika maisha watu wako Tuomba zako na ulinzi wako Tuomba ulinzi mungu Thidi ya makonjo ya naendelea Haba tuomba ukawalinde kusanyiko lako hiri mungu Thidi ya ugonjo Na ukawa pekura na kunwa Ukawa pekusanyiko chema wakati mungine mungu Na ulinzi wako na watotoe tukawalinde Mungu, asiwepo wakugu, asiwepo mungu wa siwepo siwepo homa Siwepo mungu wa na kuomba Hata wakufariki Tusiwe na misiba e, tuwe na misiba ya kumbolezo kwa ajili ya nenoa kwa kini Tusiwe na misiba ya kwa ajili ya machafu ya wali mungu wa aleo Mungu tuwa kushikuru fana mafana mbwana, mbwana. Katika jina lako, tumewamini yote na pokea Amin, Amin.